תמנעת. ויוגד לתמר לאמור, הנה חמיך עולה תמנעת לגוז צאנו, ותסר בגדי אלמנותה מעליה, ותכס בצעיף, ותתעלף, ותשב בפתח עיניים, אשר על דרך תמנעת, כי ראתה כי גדל שלה, והיא לא ניתנה לו לאישה. ויראה היהודה, ויחשבה לזונה, כי כיסתה פניה. ויית אליה אל הדרך. ויאמר, הבה נא אלייך, כי לא ידע כי חלתו היא. מה תתן לי, כי תבוא אלי? ויאמר, אנוכי אשלח גדי עזים מן הצאן. ותאמר, אם תתן ערבון, עד שולחיך.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 לקחת הערבון מיד האישה ולא מצאה. וישאל את אנשי מקומך לאמור, איה הקדשה, היא בעיניים על הדרך, ויאמרו, לא הייתה בזה קדשה. וישוב וליהודה יהודה ויאמר, לא מצאתיה. וגם אנשי המקום אמרו, לא הייתה בזה קדשה. ויאמר יהודה, תיקח לה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 אשר אלה לו לא אנוכי הרע, ותאמר הקרנה למי החותמת והפתלים והמטה האלה, ויקר יהודה ויאמר צדקה ממני, כי על כן לא נתתיה לשלה בבני, ולא יסף עוד לדעתה. ויהי בעת לידתה, והנה תאומים בבטנה.